Підмітальник лудзе дбайливо порався біля своїх гір у саду п'яти несподіванок. Мітлу він притулив до живоплоту. Угорі нависла над храмовими садами величезна кам'яна статуя колона вічно здивованого, що сидів із широко розплющеними очима, з виразом постійного і втішеного подиву на обличчі. Гори стають своєрідним хобі для тих людей, які за нормальних обставин мають, як то кажуть, купу вільного часу. Лудзе взагалі не мав часу. Час стосувався здебільшого інших людей. Для нього це було щось таке, чим для інших людей було море, велике і недоступне. І хоч інколи вас бадьорили, коли ви занурювали в нього палець ноги, ви б не змогли постійно в ньому жити. До того ж, у нього від цього завжди вкривалася зморшками шкіра. Цієї миті, нескінченно вічно відтворюваної миті, бомиротворенній омитій сонячним сяємом долині, він налаштовував маленькі дзеркальця, лопатки, морфічні резонатори і навіть ще дивніші пристрої, необхідні для того, щоб гори росли не більше, ніж на шість дюймів угору. Ще й далі цвіли черешні. Вони тут постійно цвіли. Десь там у храмі продзвенів гонг. З монастирського даху злетіла зграйка білих голубів. Нагору впала тінь. Лудзе подивився на того, хто зайшов у сад, а тоді легенько вклонився доволі роздратованому з вигляду хлопцеві в мантії послушника. — Так, повелителю, — мовив він. — Я шукаю так званого Лудзе, — сказав хлопець, хоч я особисто не думаю, що він існує насправді. — Почалося зледеніння, — пропустив цю ремарку повзвуха Лудзе. — Нарешті, бачиш, повелителю, людовик усього лише дюйм завздовжки, а вже прокладає свою маленьку долиночку. Чудово, правда? «Так-так, дуже цікаво», – сказав послушник, щоб не образити підлеглого. «А чи це сад того лудзе?» «Маєш на увазі того лудзе, який прославився своїми карликовими бонсай-горами?» Послушник перевів погляд з низки тарелів на зморшкувати обличчя цього усміхненого чоловіка. «То це ви, лудзе? Але ж ви звичайний підметальник. Я сам бачив, як ви підметали опечувальня. Бачив, як вас усі штовхали». Лудзе, явно його не слухаючи, взяв величенький таріль, на якому димілася тліюча маленька конусоподібна вуглинка. Що ти на це скажеш, повелителю? запитав він. Вулканчик, було його до біса важко зробити. Перепрошую за мій хапонський балак. Послушник підступив на крок, нахилився і поглянув примісінько в очі підмітальникові. Лудзе не часто бентежився, але цього разу відчув бентегу. Ви справді, Лудзе? «Так, хлопче, Лудзе – це я». Послушник набрав повні груди повітря, а тоді простягнув худеньку руку. Він тримав у ній маленький Сувій. «Це від Аббата, е, вельми шановний». Сувій похитувався в його тремтячій долоні. «Мене здебільшого називають просто Лудзе, хлопче. Або ж підметальник. Дехто, поки не познайомиться ближче, каже мені геть з дороги», сказав Лудзе, акуратно збираючи свої інструменти. Я ніколи не був особливо шанований, хіба що хтось казав це помилково. Він обвів поглядом тарілочки, шукаючи мініатюрну лопатку, за допомогою якої будував льодовик, але ніде її не бачив. Але ж він щойно її тут поклав. Послушник спостерігав за ним із сумішу благоговіння і недовіри. Репутація лудзена була широкого розголосу. Цей чоловік міг, він міг, якщо вірити чуткам, практично все, що завгодно. Але він зовсім не був таким на вигляд. Звичайний лисий курдупель із склочастою борідкою і стриманою ласкавою усмішкою. Лудзе поплескав юнака по плечі, щоб той почувався вільніше. «Побачимо, що хоче абат, сказав він, розгортаючи рисовий папір. «О, тут написано, що ти маєш завести мене до нього». На обличчі послушника застиг панічний вираз. «Що? Як я це зроблю? Послушникам заборонено бувати у внутрішньому храмі?» «Справді. Тоді давай я заведу тебе, а ти тоді заведеш мене», – запропонував Лудзе. «Вам можна бути у внутрішньому храмі?» – здивувався послушник, а тоді затулив рота долонію. «Але ж ви лише підми... О!» «Це точно. Я навіть не чернець, не кажучи вже про Донга», – бадьора підтвердив підметальник. Дововижно, правда? Але про вас ходять чутки, ніби ви на рівні з самим Абатом». Ой ні, в жодному разі, заперечив Лудзе. Мені не дорівнятися до його святості. Я ніколи не міг по-справжньому збагнути космічну гармонію. Але ж ви робили всі ті неймовірні, та я ж не казав, що роблю щось погано, уточнив Лудзе, виходячи з мітлою на плечі. Я просто не святий. То йдемо? Е, Лудзе? запитав послушник, коли вони прямували старезною цегляною доріжкою. Так. «А чому це називається садом п'яти несподіванок?» «Яке було твоє ім'я у світі, ковапливий юначе?» – запитав Лудзе. «Ньюгейт? Ньюгейт Луд, вельмиш...» Тут Лудзе застережливо підняв угору пальця. «А? Тобто під метальнику. «Луд, кажеш? Антморпорський парубок?» «Так, під підтвердив хлопець. Він це сказав понурим тоном, знаючи, що буде далі. Вихований гільдією злодіїв, один із тих лудових хлопів. Юнак, якого раніше звали Ньюгейтом, подивився старому в очі і пробурмотів монотонним голосом людини, яка вже безліч разів давала відповідь на це запитання. Так, підметальнику. Так, я був знайде. Так, нас називали лудовими хлопами і дівками на честь одного засновника в гільдії. Так, і прізвище моє на честь нього. Так, мені там було добре і часом мені далі хочеться відчути те життя. Лудзе, не, мов би, не чув цього всього. «Хто тебе сюди прислав?» «Мене знайшов чернець на ім'я Сото. Сказав, що в мене є талант». «Марко? Такий волохатий?» «Саме так. Хоч я думав, що монахи мають бути поголені на лисо». «Ой, але Сото каже, що під волоссям він лисий», – сказав Лудзе. «Він каже, що волосся – це така окрема істота, яка просто живе на ньому. Коли він поділився цим откровенням, його дуже швидко призначили польовим агентом». Працювати колего мушу визнати, і вельми привітний, якщо тільки не торкатися його волосся. Важливий, до речі, урок. У польових умовах не вижити, дотримуючись усіх правил, особливо тих, що стосуються здорового глузду. А яке саме ім'я тобі дали вже тут? Лобсанк, вель... Е, підмітальнику. Лобсанк, луд? Е, так, підметальнику. Дивовижно. Отже, Лобсанджелуде... Ти намагався полічити мої несподіванки, так? Усі це пробують. Несподіванки, закладені в природу часу. І таких несподіванок п'ять. Так, підметальнику, я виявив маленький місточок, який перехиляється і скидає тебе у ставок із коропами. Добре, добре. І ще я знайшов бронзову скульптуру метелика, який змахує крильцями, коли на нього дмухнути. Це вже дві. А ще несподівано, коли у ті маленькі стокротки обприскують тебе отруйним пилком. О, так, це багатьох людей дуже дивує. А четверта несподіванка, як на мене, це комахи-паличники, які співають йодлім. — Прекрасно, — радісно засяяв Лудзе, — просто дуже добре. Але я не можу знайти п'яту несподіванку. — Справді. Дай мені знати, коли знайдеш, — сказав Лудзе. Лобсанг Луд якийсь час обмірковував ці слова, плентаючись у слід за підметальником. Сад п'яти несподіванок це випробування, сказав він зрештою. Отак, як майже все в житті. Лопсанг кивнув. Це було як у саду чотирьох стихій. Кожен послушник міг знайти бронзові символи трьох стихій у ставочку з коропами, під камінням на повітряному змії, але жоден однокласник Лопсанга не знаходив вогню. Таке враження, що вогню в тому саду взагалі не було. Невдовзі Лопсанг прийшов до такого висновку: Фактично, як їх навчали, існує п'ять стихій. Чотири з них творили Всесвіт, який постійно відтворювався завдяки п'ятий стихії – подивуванню. Ніхто ж не сказав, що всі чотири стихії в саду матеріальні. Отже, четвертою стихією могло би бути подивування з того приводу, що там не було вогню. Крім того, в будь-якому саду зазвичай не буває вогню, тоді як інші стихії були там цілком на своєму місці. Отож, він пішов до пекарні, Відкрив одну з печей і там під буханцями палав червоним полум'ям вогонь. Тоді я припускаю, що п'ята несподіванка полягає в тому, що п'ятої несподіванки немає, мовив він. Гарна спроба, але в яблучко не поцілив, сказав Лудзе. Бо хіба не написано: твій розум гострий як бритва, дивись, не поріжся. М -м, я цього ще не бачив у священних текстах підметальнику, невпевнено проказав Лобсанк. І ні, і не міг би мовив Лудзе. Вони залишили позаду крихке сонячне сяйво і опинилися в темній прохолоді храму, крокуючи древніми залами і спускаючись видовбаними в камені сходами. Услід їм линули звуки віддалених співів. Лудзе, який не був святим, а отже не міг дозволити собі нечестиві думки, ніколи не був певний, чи ті ченці справді співають про щось, чи вони просто муикують а а а З цими відлуннями ніколи не можна було нічого зрозуміти. Він звернув у бік з головного переходу і взявся за ручку великих, покритих червоним лаком дверей. Тоді озирнувся. Лопсанг нерухомо застиг за кілька метрів позаду. Ходімо. Але ж туди навіть донгам невільно заходити. вигукнув Лопсанг. Треба бути принаймні Тінгом третього дгіма. – Ну так, правильно, але це найкоротший шлях. Ходімо, бо тут протяг. Украй неохоче, очікуючи що щомиті почути розгнівані крики верховників, Лобсанг почалапав по слід за підметальником. І це ж був простий підметальник. Один із тих, хто підметав підлоги, прав одяг і чистив туалети. Ніхто про це навіть не згадував. Послушники чули про Лудзе від першого ж дня, як він вирушав до найзаплутаніших часових вузлів і розплутував їх, як він просто залишався неушкодженим на вируючих історичних перехрестях, як міг словами міняти напрям течії часу, використовуючи це для вдосконалення найвишуканіших бойових мистецтв. А ось тут був кислявий коротун невизначеного етнічного походження, так ніби він міг народитися будь де у білій колись на кітці, яка тепер була заплямлена і полатана, і подертих сандалях, обв'язаних шворкою. А ще з такою кумедною усмішкою, немоби він був постійно в очікуванні чогось потішного і жодного пояса, просто ще одна шворка, яка оперізує його накидку. Таж навіть деякі послушники вже з першого ж року сягали рівня сірого донга. Зала додзьо була заповнена старшими ченцями, які практикували бойові мистецтва. Лобсанг мусив відступити вбік, пропускаючи двох бійців, які щосили розмахували руками і ногами, шукаючи просвіту і розтинаючи час на дедалі тонші скалки. Ти, підметальнику, Лобсанк розвернувся, але цей вигук стосувався Лудзе. На коротуна насувався якийсь стінг, що й судячи з новенького пояса, підвищений до третього д'я, з червоною відлюті мармизою. Чого ти сюди приперся, збирачу бруду? Тобі це заборонено. З лиця Лудзе не зникла його усмішка, але він видобув із своєї накидки маленький мішечок. То найкоротший шлях, пояснив він. Він дістав пучку тютюну і почав скручувати цигарку, не звертаючи уваги на тінга, що нависав над ним. «А ще тут доволі брудно. Мушу обов'язково поговорити з тим, хто підмітає тут підлогу». «Та як ти смієш?» – заверіщав Чернець. «А ну геть на кухню підметальнику. Зіщулившись за спиною Лудзе, Лобсанху усвідомив, що всі в Додзе зупинилися і дивляться на них. Деякі ченці перешиптувалися. З крісла за цим спостерігав без жодних емоцій, підпираючи рукою підборіддя, чоловік у коричневій мантії інструктора додзю. Терпляче і донестями делікатно, наче самурай, який упорядковує квіти, Лудзе позбирав крихти тютюну, розсипані на крихкому цигарковому папері. "Ні, я, мабуть, так і вийду через оті двері, якщо ви не проти", сказав він. "Яке нахабство! То приготуйся до бою, вороже пилюки!» Юнак відстрибнув на пару кроків і підняв угору руки, приймаючи стійку бойового хека. Він перекрутився і вдарив ногою важкий шкір'яний мішок з такою силою, що обірвався ланцюг, на якому той висів. Тоді він знову опинився навпроти Лудзе в бозі просування змії. – почав вигукувати він. Інструктор Додзьо підвівся з місця. – Стій! – скомандував він. «Чи не хотів би ти довідатись, як звати чоловіка, якого збираєшся понівечити?» Боєць, не міняючи пози, люто вирічився на Лудзе. «Мені не потрібно знати ім'я підметальника!» – гаркнув він. Лудзе завершив робити тоненьку самокрутку, підморгнув сердитому юнакові, ще більше його розлітивши. «Завжди варто знати ім'я підметальника, хлопче!» – сказав інструктор Додзіо. «А запитання я ставив не тобі!» «Цок!» Джеремі дивився на свої простирадла. Вони були вкриті письменами, його власноручними. Пісмина вкривали також подушку і частину стіни, а на штукатурці ще були якісь креслення. Під ліжком він знайшов олівець. Він навіть загострив його. Він загострив олівець у вісні. І видається, що він писав і малював ще одну годину, намагаючись намалювати сон. А збоку, на ковдрі з гагачого пуху, він занотував список усіх деталей. Коли він це бачив, усе здавалося цілком нормальним, наче якийсь там молоток, палиця чи гравітаційний анкерний механізм Вілбрайта. Так ніби зустрів старого друга. А тепер він дивився на свої закарлючки. Він так швидко писав, що пропускав знаки пунктуації, а також деякі букви. Проте вбачив у написаному певний сенс. Йому доводилося чути про таке. Визначні винаходи і справді деколи народжувалися у снах або фантазіях. От хіба Гезбі Вітлоу не стрілила в голову ідея регульованого маятникового годинника, коли він підпрацьовував катом на громадських засадах. І хіба не казав завжди Вілфрей Балдертон, що ідея анкерного механізму «риб'ячий хвіст» стрілила йому в голову після того, як він обжерся омарами. Так, у сні все було таким зрозумілим. А в день відчувалося, що над цим ще треба трохи попрацювати. З гухоньки за майстернею долину вбрязк посуду. Джеремік випливо спустився вниз, тягнучи за собою простирадло. «Я зазвичай...» – почав був він. «Грінка, шер!» – повідомив Ігор, відвертаючись від плити. «Легенько підрум'яна, як завжди!» «Звідки ви це дізналися?» Ігорівчаться передбачати, шер!» – пояснив Ігор. «Яка у вас чудесна кухонька, шер? Я ще ніколи не бачив шухляди з написом ложки, в якій були б тільки ложки». «Чи ви хоч трохи вмієте працювати зі склом, Ігоре?» – запитав Джереми, пропускаючи вуха за увагу. «Ні, шер», – відповів Ігор, намащуючи грінком маслом. «Не вмієте?» «Ні, шер, я вмію не трохи, а надзвичайно добре, шер. Багатьом моїм господарям були потрібні спеціальні апарати, які було нелегко роздобути, шер». Що вам буде потрібно? Як би нам побудувати ось це? розгорнув на столі простирадло Джеремі. Ігор випустив зі своїх пальців з чорними нігнями шматок грінки. Що тут не так? Здивувався Джеремі. Я подумав, що хтось прийшов по моїй могилі. Вимовив Ігор, ще й далі маючи приголомшений вигляд. «Е, але ж у вас ще не було власної могили. Розгубився Джеремі. Це в переносному ж начині, не в буквальному. – ображено відповів Ігор. – Ця ідея, яку я виношував про годинник. – Про шкляний годинник? – додав Ігор. – Так, це я знаю. Мій дідусь Ігор допомагав, що робити перший такий годинник. – Перший? Але ж це просто дитяча казочка. Мені він приснився і... – Дідусь Ігор завжди казав, що все там було дуже дивним. – перебив його Ігор. – Вибух і все інше. – Він вибухнув? Через металеву пружину? – не човсім вибухнув, уточнив Ігор. Наш Ігорі, вибухами не ждивуєш. Ще все було дуже химерне. Хоч наші химерами не ждивувати. Ви хочете сказати, що він існував насправді? Ігоря це ніби збентежило. Так, сказав він. Але знову ж таки ні. Речі або існують, або ні, прорік Джеремі. Я це дуже чітко розумію. Вживаю спеціальні ліки. Він існував сказав Ігор. А тоді після чого ніколи більше. Це те, що мені наказав мій дідусь, а він ж робив того годинника очима руками. Джеремі подивився на нього. Ігорові руки були вузловаті, а коли Джеремі придивився уважніше, побачив на них багато шрамів. Ми в родині ж справді віримо у шпатковані речі, пояснив Ігор, перехопивши його погляд. Так би мовити, руки в руки? <хе> вишкірився Джеремі. Він намагався пригадати, де його ліки. Дуже смішно, сэр, узвався Ігор. Але дідущий Ігор завжди казав, що після це було як сон, сэр. Як сон? Майстерня була інакша. Годинника там не було. Безтямний доктор Хитавіт, який тоді був його господарем, взагалі не працював над скляним годинником, а намагався видобути сонячний чай ваш помаранчів. Усе змінилося, і ніби завжди так було, сэр. Ніби нічого не сталося. Але згадка про це з'явилася в дитячій книжечці. Так, Шер, яка ж головоломка, Шер? Джеремі втупився в простирадло з безлічу за корлючок. Точний годинник. Це все, про що йшлося. Годинник, який зробив би зайвими всі інші годинники, сказала леді Лагіджон. Годинникар, який би його змайстрував, назавжди б увійшов до історії хронометражу. Щоправда, в книжці було написано, що час опинилася в пастці годинника, але Джеремі ані трохи не цікавили вигадані речі. У будь-якому випадку годинник слухував лише для вимірювання. Відстань ніколи ж не може опинитися в пастці рулетки. Будь-який годинник тільки те й робив, що рухав зубчики на коліщатках. Або світло. «Світло із зубчиками. Він це бачив у вісні». Не яскраве небесне світло, а світло, що хвилястою лінією, підноситься вгору і падає вниз. «А ви могли б побудувати щось подібне?» – запитав він. Ігор знову подивився на креслення. «Так!» – кивнув він головою. А тоді показав невеликі скляні посудини довкола зображення центральної циліндричної частини годинника. «І я ж знаю, що це таке!» – додав він. «У віс... Тобто мені уявлялося, ніби вони іскряться!» – мовив Джеремі. «Дуже-дуже секретні знання у цих пошудинах», – сказав Ігор, старанно уникаючи відповіді. «Чи можете ви тут роздобути мідні прути, шер?» «Вангморпорку? Легко». «А цинк?» Н «Та скільки завгодно». Шерчану кислоту?» «Так, у бутлях». «Мабуть, я вже помер і шлетів на небеса», – зрадів Ігор. «Дайте мені достатньо міді, цинку і кислоти, мовив він, «і ми побачимо справні іскри. «Цок!» «Мене звати?» – сказав Лудзе, спираючись на мідлу перед роздратованим тінгом, який здійняв у гору руку. «Лудзе!» Усі в принишли, Бойовий клич застряг у горлі нападника. ай, -ай ня ші Юнак не ворушився, але складалося враження, ніби він тепер збирався атакувати сам себе а його бойова стійка перетворилася на якийсь нажаханий і покаяний доземний поклін. Лудзе нахилився і чиркнув йому сірником по смиренному підборідді. «А як тебе звати, парубче?» – поцікавився він, розпалюючи свою цигарку-самокрутку. «Його звати Брудом, Лудзе!» – втрутився інструктор Додзю, підходячи до нього. Він хвицнув застиглого на хабу ногою. «Бруде, ти знаєш правила. Мужньо зустрічай того, кому кинув виклик, або віддавай свій пояс». Якусь мідь то й далі не рухався, а тоді вкрай обережно, аж надто театрально демонструючи своє бажання нічим не образити супротивника, почав розмотувати пояс. «Ні, ні, цього не потрібно», – лагідно мовив Лудзе. «Це був цілком пристойний виклик. Достойний а й і не согірший, як на мене ай -ї. Добре в цілому бойове джарготання» яке тепер нечасто й почуєш. Та й не хочеться, щоб прямо зараз у такий момент він би опинився без штанів, правда? Він прислухався і додав. Особливо в такий момент. Він поплескав зіщуленого хлопця по плечі. Ти просто пригадай собі правило, про яке першого ж дня тобі говорив вчитель, добре? І, може, б ти пішов і помився. Маю на увазі, що комусь із нас треба вже себе почистити. Тоді він повернувся і вклонився інструктор від Додзю. Поки я тут, інструкторе, Хотів би показати юному лопсангу апарат хаотичних м'ячів. Інструктор Додзьо віддав низький уклін. Він у твоєму розпоряджений, підметальнику Лудзе. Ідучи слідом за Лудзе, Лобсанг почув слова інструктора Додзьо, котрий, як усі вчителі, ніколи не втрачав нагоди закріпити научний урок. «Додзьо, яким є перше правило?» Навіть зіщулений боєць Невдаха пробурмотів разом з усіма іншими. «Не поводься наобережно призітнені з низенькими лисими, зморшкуватими і усміхненими чоловіками!» «Гарне воно перше правило», – сказав Лудзе, заводячи свого нового помічника до наступної кімнати. «Я зустрічав багато людей, яким було б дуже корисно прислухатися до цієї поради». Він зупинився, дивлячись на лобсанга Луда, і простягнув до нього руку. «А тепер, якщо твоя ласка, віддай мені лопатку, яку ти вкрав, коли ми зустрілися вперше». Але ж я навіть не підходив до вас, учителю. Лудзей далі незворушно посміхався. О, так, це правда. Прошу вибачити. Що взяти зі старого? Хіба ж не написано, я би власну голову загубив, якби вона не сиділа на плечах. Ну то почнемо. Підлога тут була дерев'яна, а стінки високі і обиті повстю. Подекуди на них виднілися червоно-руді плями. Е, ми маємо такий самий пристрій в додзю для послушників, зауважив Лапсанг. «Але м'ячики там з м'якої шкіри, так?» – уточнив старий, підходячи до високого дерев'яного куба. Обернена в бік довгої частини зали сторона куба була до половини всіяна отворами. «І вони, наскільки пригадує, летять доволі повільно». «Е, так?» – погодився Лобсанг, дивлячись, як Лудзе натискає на величезний важель. Унизу почулися удари металу об метал, а тоді шум води. Зі стиків ящика почало зі свистом виходити назовні повітря. – А ці м'ячики дерев'яні, – спокійно повідомив Лудзе. – Злови одненького. Щось торкнулося Лобсангового вуха, а тоді за його спиною здригнулася оббивка, коли в неї доволі глибоко занурився м'ячик перед тим, як упасти на підлогу. – Мабуть, треба трішки поволіше, – сказав Лудзе, повертаючи якусь ручку. Після п'ятнадцяти випущених навмання м'ячів Лобсангу вдалося піймати одного з них, який влучив йому в живіт. Лудзе зітхнув і пересунув величезний важель назад. «Молодець!» – сказав він. «Підметальнику я не звик», – почав говорити, розправляючи плечі хлопець. «Ой, та я знав, що ти не зможеш їх упіймати», – сказав Луце. «Навіть той наш хвалькуватий приятель у таму Додзьо не піймав би жодного з них на такій швидкості». «Але ж ви казали, що сповільнили їх?» «Лише для того, щоб вони тебе не повбивали. Простеньке випробовування, розумієш? Усе на світі випробовування. Ходімо, Парубча, не варто примушувати абата чекати». Залишаючи по собі хмарки цигаркового диму, Лудзе рушив далі. Лобсанг подався слідом, дедалі більше нервуючись. Це справді був Лудзе, і доказом стало те, що відбулося в Додзю. Та й він сам це, до речі, знав. Варто було йому поглянути на кругленьке обличчя старого, коли той доброзичливо дивився на сердитого бійця, як він відразу все збагнув. Але ж простий підметальник. Без жодних відзнак, жодного статусу, хоча статус його був очевидний, адже інструктор додзя не міг би вклонитися ще нижче навіть самому Аббатові, але і ось тепер він іде слідом за цим чоловіком коридорами, в яких навіть чернець не має права з'являтися під загрозою смерті. Рано чи пізно це все закінчиться великою халепою. Підметальнику, мені вже справді треба повернутися на кухню і виконати свої обов'язки, почав було він. «О, так, кухонні обов'язки», – сказав Лудзе, – «які мають навчити тебе таким чеснотам, як послухи працювитись, правильно?» «Так, підметальнику. І що, виходить?» «О, так. Справді? Ну, не зовсім. Вони далеко не виправдовують очікувань, мушу тобі сказати», – мовив Лудзе. «Тоді, як тут, мій хлопче, ми маємо…» – він пройшов крізь арку. «Справжній вишкіл». Лопсанк ще ніколи не бачив такої величезної кімнати. Через засклені отвори на даху сіялося світло, творячи осяйні колони. А внизу, на відстані з понад 100 метрів, під наглядом старших цинців, які обережно ходили понад нею висячими на тросах мостинами, була... Лобсангу доводилося вже чути про мандалу. Здавалося, ніби хтось пожбурав на підлогу декілька тонн кольорового піску, творячи вир різнобарвного хаосу. Але серед цього хаосу існував і боровся за виживання певний порядок. Лад, що здіймався, падав і знову розгортався. Мільйони кинутих навмання піщинок творили частину взору, який повторювався і поширювався колом, відштовхуючись від інших візерунків або зливаючись із ними, щоб урешті-решт розчинитися в загальному безладі. Це відбувалося знову і знову, перетворюючи мандалу на мовчазне і насамовите бойовисько кольорів. Лудзе зайшов на хистки із вигляду дерев'яний місточок, підвішений на канатах. Ну, мовив він. «Що думаєш?» Лобсанг набрав повні груди повітря. Він відчував, що варто буде йому впасти з мостика, як він провалиться у цей кольоровий вир, ніколи не сягнувши дна. Він закліпав очима і потер чоло. «Вона зловісна?» – вимовив він. «Справді?» – здивувався Лудзе. «Мало хто каже таке за першим разом. Частіше вживають такі слова, як «чудово». «Щось тут не так?» «Тобто?» – Лобсанг схопився за канатні перила. «Візерунки? – почав він. – Історія повторюється, – мовив Лудзе. – Вони там завжди. – Ні, вони… – Лобсанк намагався збагнути це все. Під одними візерунками були інші замаскованих підхаус. – Я маю на увазі інші візерунки. – Він нахилився і впав з мосту. Повітря було холодне, світ обертався, а земля насувалася, щоб огорнути його своїми обіймами. І зупинилася всього за кілька дюймів від нього. Повітря довкола шкварчало, не би його легенько підсмажували. «Ньюгейт луд? Лудзе?» – озвався він. «Мандала є?» Але ж де кольори? Чому повітря вологий пахне містом? А тоді примарні спогади почали танути. Зникаючи, вони запитали, як ми можемо бути спогадами, якщо ми ще навіть не сталися? А ти маєш пам'ятати, як дряпався на дах гільдії пекарів, і раптом виявив, що хтось розхитав всі камінні карнизи, адже сталося саме це. А останній спогад, який саме зникав, сказав: Гей, та це ж було кілька місяців тому. Ні, ми не лудзе, загадкове падуче дитя, – звернувся до нього чийсь голос. Можеш повернутися? Нюгейту ледве вдалося з величезним зусиллям повернути голову. Йому здавалося, ніби він застряг у якійсь смолі. За кілька метрів від нього сидів на перевернутому догоридному дном ящику дебелий молодик у брудній жовтавій мантії. Він був дещо подібний на монаха, за винятком волосся, яке здавалося цілком відокремленим організмом. Спроба назвати його просто чорним із хвостиком на маківця означала би втрату гарної нагоди охарактеризувати цю кучму волосся слоноподібною. Вона, не би, була наділена власною індивідуальністю. – Здебільшого мене звуть сото, представився чоловік під тією кучмою. «Марк, Сото, я не збираюся запам'ятовувати твоє ім'я, поки ми не знатимемо, виживеш ти чи ні. Отже, скажи мені, чи міркував ти колись над принадами духовного життя?» «Прямо зараз?» «Звичайно», – відповів. «Так, Нюгейт», – подумав він, – «адже це моє ім'я, так? Але чому мені пригадується Лобсанг? Е, «Я, власне, міркував про можливість змінити рід занять?» «Хороший кар'єрний хід», – погодився Сото. «Це що, якісь чари?» Ньюгейтс спробував поверхнутися, але натомість ледь помітно повернувся, висячив повітря над землею. «Не зовсім. Схоже, що ти вплинув на формування часу. Я? Як я міг це зробити? Ти не знаєш? Ні? Ха, ви його чуєте!» – мовив Сото, не мов би спілкувався з близьким приятелем. «Та ж треба було скористатися чи не цілковитим обертом зволіктатора для того, щоб твоя мала витівка не завдала шкоди усьому світові. «А ти не знаєш, як це ти зробив?» «Ні?» «То ми тебе навчимо. Це гарне життя з чудовими перспективами. Принаймні, – додав він, чмихаючи носом, – краще міні, ніж ті, що очікують тебе зараз». Нюгейт напружив шию, пробуючи ще трохи повернути голову. «І чого ж ви мене навчите?» Той чоловік зітхнув. «Ще й досі ставиш запитання, хлопче. Готовий ти чи ні?» «Як?» «Слухай, я пропоную тобі нагоду нового життя, розумієш?» «А що такого в цій нагоді, містер Сото? «Ні, ти мене не зрозумів. Тобі, тобто Ньюгейту Луду, пропонується мною нагода отримати нове життя. А це не порівняти з тим, що очікує тебе навдовзі». Ньюгейт завагався. Він відчував поколювання в тілі. Воно в певному сенсі і далі падало. Він не розумів, звідки він це знав, але знання було не менш реальне, ніж бруківка унизу. Якщо він зробить помилковий вибір, падіння просто триватиме. Досі воно було доволі легким, але останні пару дюймів можуть виявитися смертельно болючими. «Мушу визнати, що я оце тепер не задоволений своїм життям», – сказав він. «Мабуть, буде корисно змінити його курс». «Добре», – кучматий чоловік видобув щось із своєї мантії. Це нагадувало складену рахівницю, та коли він її відкрив, частинки почали спалаховити сяйвом і зникати, не мов би поза межами людського зору. «Що ви робите? Ти знаєш, що таке кінетична енергія? Ні. Це те, чого в тебе забагато». Пальці Сото витанцьовували на кісточках, в годи зникаючи і знову в'являючись. «Я припускаю, що ти важиш десь біля 110 фунтів, так?» Він поклав до кишені пристрій і попрямував до візочка неподалік, зробив там щось, чого не міг бачити Ньюгейт, і повернувся. Через декілька секунд ти завершиш своє падіння, сказав він, а тоді нахилився і поклав щось на землю. Намагайся уявити, що це новий початок твого життя. Ньюгейт упав. Ударився об землю. Повітря спалахнуло фіолетовим кольором, а завантажений віз на вулиці підстрибнув мало не на півметра по повітря, а тоді важко гепнувся додолу. Одне його колосо відірвалося і покотилося геть. Сото нахилився над Ньюгейтом і смикнув його зорезм'яклу руку. «Як ти?» – запитав він. «Набив сінці?» «Трохи болить», – пробурмотів приголомшений Ньюгейт. «Мабуть, ти трохи важчий, ніж видаєшся. Дозвольно?» Сото вхопив Ньюгейта за плечі і почав вилікти його кудись у міряку. «Можна я піду?» і «Ні. Але ж гільдія... Для гільдії ти більше не існуєш. Що за дурниці?» Я зареєстрований у гільдії? Ні, там тебе немає, ми про це подбаємо. Як? Ви ж не можете переписати заново історію? Хочеш закластися на долар? Куди я потрапив? Таємнічу, що за наше товариство ти і уявити не можеш. Справді? А хто ж ви тоді? Історичні ченці. Що? Ніколи про вас не чув. От бачиш, ми добре робимо свою справу. І вони такі добре робили свою справу. І тоді почав летіти і проминати час. І ось він знову став теперішнім. «З тобою все добре, хлопче?» Лопсанк розплющив очі. Відчував, ніби його руку видирають з геті з тіла. Глянув угору і побачив Лудзе, який лежав до лиць на хиткому мостику, тримаючи його за руку. «Що сталося?» «Думаю, хлопче, що ти, мабуть, занадто розхвалювався, або тобі запаморочилося в голові. Не дивися вниз». Лобсанг чув, як прямо над ним немов гуде рій розлючених бджіл. Він інстинктивно почав повертати туди голову. «Я ж тобі казав, не дивися! Просто розслабся!» Лудзе звівся на ноги. Підняв Лобсанга за руку, немов би той бур аж поки сандалій юнака опинилися на деревині місточка. Унизу бігали доріжками і лементували монахи. «Заплющ тепер очі, не дивися вниз, і ми зараз відійдемо подалі звідси, гаразд?» «Я згадав тоді в місті, коли мене знайшов Сота. Я згадав», – мовив слабким голосом Лобсанг, дрібочучи вслід за чинцем. «Цього й слід було очікувати», – сказав Лудзе, – «за цих обставин. Але я пригадую, що там я згадав про те, як був отут, про вас і мандалу. Хіба ж не написано у священному тексті? Багато діється такого, про що, мені здається, ми й не знаємо», – прорік Лудзе. Я, «Я і цього не читав». «Підметальнику?» – зізнався Лобсанг. Він відчув довкола прохолоднеше повітря. А це свідчило про те, що вони підійшли до кам'яного тунелю в дальньому кінці зали. «На жаль, у тих писаннях, які зберігаються тут, ти цього не прочитаєш», – сказав Лудзе. «До речі, можеш уже розплющити очі». Вони крокували далі, а Лобсанг розтирав чоло, намагаючись позбутися химерних думок. За їхніми спинами нестямне вирування барвистого колеса на тому місці, куди мав впасти Лобсанг, поступово заспокоїлося і стихло.